Ten příběh o Zachyjovi má svoje pevné místo v nedělní škole nebo v programech dětí, ale to, co jsem vám chtěl povědět dneska, to není nedělní škola. A měli bychom si tohoto příběhu v Lukášově evangeliu docela vážit. Nejenom. Protože podává nám vytříbené líčení psychologických pohnutků osob. Docela realisticky pojetí této scény. Ale také máme za to, že v tom se zachovává stará vzpomínka, že není to nikoliv pohádka, která nám chce něco. Osvětlit o Bohu a Ježíšovi, ale může to být docela, docela i historická poznámka, historická zpráva o obrácení tohoto celníka jménem Zachyls. Pozdější legendy vyprávějí o tom, že Zachyls se stal dokonce biskupem, v Cezaryi. To nemůžeme dneska přeskoumat, jestli tomu tak bylo. Ale mnoho v tom příběhu naznačuje, že to tady nebylo vymýšleno. Ježíš měl asi učetníka tohoto jména, který znamená spravedlivý možná jméno křesný, který přijal až potom. A Lukáš ho jako člověka menší postavy, který pracoval v na celní stanice. Tato celní stanice byla významná na pohraničí Jordánu. I toto je historický doklad doloženo. A jeho tehdejší život mu tedy skutečně vynesla hodně peněz, ale také nenávist. A jak bývalo obvyklem vyloučený ze synagogy. A i ten poslední detail tohoto příběhu se pokládá za reáli, na reáli, že v jeře hodně rostou moruše. Toto Lukáš nemohl vědět, ale bylo to asi v té zprávě, který on pracoval při sestavě svého evangelia. U evangelisty Lukáše potkáváme to často, že on nemá problémy se vymýšlet detaily, vyprávět příběhy podle svého a také ve svém evangeliu uspořádá Ježíšovo podobenství a proslovy podle svého. Nicméně tady jde o vzpomínku na původ jednoho z Ježíšových učeníků, nikoliv o legendě. Proč se ovšem to dostalo do evangelia jako příklad? Ne příklad pro věřícího člověka, ale příklad evangelia, která se dostane ke hříšnému člověku. Jako příběh o tom, jak Ježíš nalezl a uzdravil zdánlivě odepsaného člověka. Když my, když my má, říkáme obrácení, tak se nám asi připomíná začátek našeho osobního vztahu k Bohu, nebo spojíme s tím nějaký znovu nározený, nějaký jasný mezera v životě, když člověk přijímá. Ježíše Krista jako svého pána. Ale oprácený jde dál. To nám povídají reformátoři. Jde o totální proměnu člověka. Třeba u apostola Pavla, když zažil něco, které vrátilo celou jeho, jeho dosavadní život na ruby, obrátilo všechny hodnoty. Do tématu se ale vejdu i úvahy o tom, jak se věřící člověk stále znovu obrácí k Bohu, tedy o pokračující duchovní proměně našeho života duchem svatým, nebo jak říkával Luther ve svých 95. tézích, celý život křesťana by měl být obrácený respektive pokání. A nakonec to obrácení se týká i celého světa, nejenom jednotlivce. Také poměry, v kterých žijeme, se musí měnit, poměry, které produkují říšné sklony a říšné jednání. Uvědomujeme si, že s člověkem celé stvoření spadlo a Bůh se v Kristu přihlásí ke svému stvoření, jde mu o spasení, o nápravě všech věcí. A k tomuto tématu nám promluví příběh o Zachejovi. Nikoliv jen příběh pro dítí. Lukáš ličí zacheja jako chamtivého a bezcitného exekutora římských daní. Neopravitelný kolaborant s okupační moci. Bezohledný a korupný člověk. Ten se nikdy nezmění. My víme, že nikoho nemáme úplně zatracovat, ale když se říká, ten se nikdy nezmění, tak nám vstávají obrazy někteřích lidí, o kterých jsme pokušeli právě toto říct. Asi každý z nás zná někoho, o kterém by se dalo říct. Ten se nikdy neznám, nezměný. A skutečnost, že Zachyos byl malé postavě, ještě zdůraznila morální postavení. Všichni se na něj dívali Zvíš Zvršku. No, dokud nenalezl nástro. Nechtěl bych to, o, to téma omezovat na proměnu jedné osoby. Ale právě to, co říkáme o takovém člověku, ten se nikdy nezmění, má důsledky i všichni souvislosti. Když třeba říkáme o politici, že to nemá cenu, že všichni politici jsou stejně, to se nikdy nezmění. A nebo rezignujeme nad osudem rodiny, kde táta je bez vzdělání, bez práce, pak chodí konce do herny, rodiče se nestarají o děti, ty se nedostanou ke vzdělání a nebudou mít práce ani sami začarovaný kruh. A nebo rezignujeme nad ekonomickou nespravedlnosti ve světě. A nebo proč, Přesto, že ta studená válka končila a všichni chtějí jenom svobodu a demokracie, se po 30 letech zůří války ve všech částech světa? A proč narazí křesťany? Když se pokouší žít jinak podle svého svědomí a podle Boží vůle, proč narazí ve svém okolí nikoliv na nadšený souhlas, ale spíš na posměch nebo poznámky. Ty sám to nezměníš. Milí bratři, mili sestry, to všecko k tomu patří. Ten se nikdy nezmění, ani ty to nezměníš. Přejeme se porod nového světa, ale zdá se nezmo, nemožná. Není síla něco změnit, není síla společenská, kolektivně ani síla v nás. Tam, kde je možná vůle, není síla ke změně. Tam, kde je možná síla, není zase vůle. Zkrátka, spasitel není na obzoru. To je ale divná věta v kázání, že spasitel není na obzoru. Spasitel není vidět. Aspoň pro Zachéa není vidět. On je malý a všichni překážou mu výhled na spasitele. Milí bratři, milí sestry, žijeme v začarovaných krůzích a také Zachéos v tom má podíl Ti, kdo se nikdy nezmění, nám dávají alibi. Skutečnost, že Zachios byl malé postavy, ještě zdůraznila jeho morální postavení. Máme na koho se dívat zvršku. Nemluvíme s ním, když Zachios se chce s námi stýkat. Bude nejdřív muset svůj život zásadně měnit. Ano, tak to jde. A měli asi pravdu lidi tehdy. On přece podporoval a dělal špatně věci, ani toho nelitoval, tím sám se vyloučil ze společenství, ten si to zasloužil svým nemorálním jednáním. Měli snad pravdu, že? Ale tím právě oni kdo o zachajovit tvrdí, že se musí měnit. Ti, kdo přitouží po jeho obrácení, zablokují Ježíšovi cestu k němu. Chtějí být sami v první řadě. Člověku, kterým tajně nebo otevřeně pohrdám, nemohu pomáhat. spasita pro Zacheja není na obzoru. A on jako syn Abrahama sám ví, že nejedná spravedlivě, ale on se tím vyrovnal. Ano, za chvíli dělal špatně věci, ale nepláče, nelituje, nenechá se přesvědčit, nedává najevu, že by chtěl začínat nový život, ani netouží po změně svého života. Obhajuje se snad, když to s těmi daněmi nedělám já, pak to budu dělat někdo jiný. Někdo se najde. Zachvíl se zařídil v tom, že mnoho lidí ho nemají rád, rádi a spravedliví a říšníci se s ním sebou navzájem nestýkají. A přece dojde k jeho obrácení. Přestože že nepláče. Přesto, že nelituje, nenechá se přesvědčit, nedává najevo, že by chtěl začínat nový život, ani netouží po změně. Ale co dělá? Leze na strom. Protože je zvědavý. On asi není úplně tak, jak lidi si o něm mysleli, ale skrze něj se k Ježíšovi nedostal. Je potřeba les na strom. Leze na strom právě kvůli jim, kvůli svým současníkům. Chce vidět, ale nechce být viděn. Nezbývá mu vlastně nic jiného, musí tam jít anonymně jiného, z jiného směru. A díky tomu se dostane do kontaktu s Ježíšem. Ten se zachová k němu úplně jinak než ti, kdo touží po zachajovou směnu. A když nezačíná, nezačíná mu Ježíš vyčítat, jak žije, komu ukřívděl, Ježíš tedy jakoby netrvá na nějaké změně. Zachyos je nahoře a Ježíš se na něj nedívá z vršku, ale z dola. Zachyos v tom nepocitoval úznání jeho osoby, v tom pocitoval uznání jeho osoby. Ježíš se najednou na něj nedíval z vrtku, ale hleděl nahoru a řekl, že chce přijít k němu na návštěvu. Ježíš neuznává jeho hřích jako důvod k odloučení, ale přijímá ho tak, jak tam na tom stromě je neklademu mu podmínky, nějaké změny, nevyžaduje pokání, nevyžaduje ani obrácení, ale takhle k obrácení doslo. Tak si Zachyjos asi také nepředstavoval spasitele. A mám obavu, milí bratři, milí sestě, ani my si ho tak úplně nepředstavujme, ale přesně takový, jako Ježíš je, a se nám líbí nebo nelíbí, on miluje nás bezpodmínečně. A právě proto dojde k obrácení. Zacchaeus v sobě procítí sílu ke změně. A nakonec říká, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým a jestliže jsem někoho osíděl, nahradím mu to čtyřnásobně. Zachyos nejenom napraví křivdu, který působil, ale začíná nový život podle úplně jiných hodnot. Sobec se promění v blížního díky tomu, že Ježíš v něm neviděl jeho chyby, ale to, čím byl také, byl syn Abrahamův. A právě toto, milí bratři, milí sestry lidé kolem Zachyjovo obrácení nepochopili. Pro něj je stále jen říčník i nadále. A Ježíš se sám zkompromituje, když se s ním usedne k jednomu stolu. Milí bratři, milí sestry, druhá část tohoto oddílu je Napsalo pro církev, která touží po změně, ale nemá pochopení pro Boží lásku. Bůh už dokáže přijmout nás ve chvíli, když ještě jsme největší říšníky. Tato láska se zjevuje nám na kříži. Zdá se, že Ježíš přišel právě kvůli Zachyjovi do Jericha, O své fanoušky se nadále už vůbec nestará, jde rovnou k Zachejovi. On je hostem u hříšního člověka. Se Zachejem pracuje na jeho změně. Zachejos měl nejprve radost, pak sám od sebe říká: Polovinu svého jméní pane, dávám chudým. Napravu, jak a zásadní mění svůj vztah ke společenstvím. Není to předpoklad pro kontakt s Ježíšem, je to důsledek tohoto setkání. Jak je taková změna na jednu možná, Bible to nevysvětluje. Ježíš jen říká, dnes přišlo spasený do tohoto domu. A je zajímavý. Nepláče, nelituje, nenechá se přesvědčit, nedává najevu, že se by chtěl začínat nový život, ani netouží po změně svého života. To všechno, co bychom mohli přidávat jako vysvětlený a vyjasněný toto obrácený, tady v tomto příběhu chybí. Je tady jenom to jediné nespřišlo spasení do tohoto domu Domů. Billyho Graham a velkého evangelistu jednou se ptali, kolik lidí si vlastně během svého života obrátil k zvíře. A on na to odpověděl nikoho. Nikoho jsem neobrátil, protože jen Bůh obraci, tak nedozvíme se z Bible, ani zde, ani jinde, návod k tomu. Ale slyšíme, že spasený přišlo k Zachyjovi. Dá se říct, kdy a kde. Zachyjova spravedlnost nezačíná novými dobrými skutkami, vyčtem toho, co se všechno v jeho životě změnilo, ale. Zachejová spravedlnost začíná tím, že Ježíš ho návštěvuje. Co říká Ježíš k Zachejovi na stromě? Zacheje, pojď rychle dolů, nebo dnes musím zůstat ve tvém domě. Musím bydlit v tvém domě. Ano, Ježíš musí zůstat v našem domě. Jinak k žádnému obracení nedojde, tato Ježišova činnost v duchu svatém je nenahraditelně. Ani nejlepší evangelizátor nemůže uměli vytvořit víru v druhém člověku, jedině duch. Ale to neznamená, že bychom měli stát stranou. Křesťanský zbor má mít pochopený pro boží jednání. Církev se při svých evangelizačních snahách může a má orientovat na tom, co Ježíš s lidemi dělá. Co dělá? On jde k těm hledajícím, kteří chtějí zůstat anonímně, kteří se bojí a stydí, kteří se ještě nechtějí otvírat. A on přijímá lidé dříve než se mění, neklade jim podmínky. A za třetí on jde k něm na návštěvu do jejich domů a pak ta změna už jen jakoby by maličkost přijde sama. Myslím si, že když nám Lukáš vypráví o reptání těch zbožných lidí proti jeho jednání, chce proti Ježíšovi jednání, chce nám Evangelista připomínat co je naším posláním jako církev. Naším úkolem ve světě není obrácit lidi, proměnit darebáky ve slušné spole občany. Naším úkolem není připomínat okolnímu světu, jaký je zkařený. Bohužel člověk nikdy není schopný oddělit člověka a říšnika od jeho řích. To jediný Bůh. Proto naše odsuzování nejedno zablokuje cesta Bohu k těm lidem, kteří ho nejvíc potřebuje. Naše úloha ve světě je jiná. Je stotožnovat se s Ježíšovou cestou. S cestou bezpodmínečné lásky. S cestou, která vedla ke kříži. Co z toho pohledu znamená Evangelizace, vidět v nejhorším korupčníku syna Abrahama, člověka, který dokáže také věřit. Pochopit, že může být spasen, když Ježíš k němu do, může dojít. Nepřekážit Ježíšovi cestu k němu. A tím třeba můžeme vytvořit přílištosti k tomu, aby spasený mohl dojít tam, kde je i dnes potřeba. A to chce určitě přístup k lidem. Nejprve poslouchat a potom promluvit. Ne říct si, to, co děláš, je špatně a zavružený hodně, ale klást otázku, proč to děláš. A k takovému ježišovským způsobu patří i toto. Hledět nahoru k lidem, uznávat je ve své celé rozporu Ne, já nemyslím teďka ji zbožnovat a vyvíšet, ale oni jsou na stromu. Abychom nepřehledli ty, kdo sedí na stromech a pokusí se z dálky zjistit, kdo je ten Ježíš. Zachyos chce třeba vidět a nechce být viděn. Chce něco ale netroufá se jít do sromažděný Ten Tento postoj je kolem nás, milí bratři, milí sestry, rozšířený. Lidé jsou nejisté, sténáji, jsou až nad hlavu zavalení vlastnými problémy, vědí, že to takhle dále nejde, nemají iluzy o politici, ale nemají alternativu, nevědí, jak žít jinak. Odsuzování není těžké ale ukázat skutečnou alternatívu. Křesťanou se tito lidi spíš obávají. Spíš obávají, než je vyhledávají. Mojí se, že jich chtějí kritizovat nebo dokonce obracit. Proto tito lidi lezou na stroj. Aby z dálky aspoň něco z Ježíšu postřehli, cítí potřebu změny, ale vše, co z vlastní síly dokážou, je právě ono lezený na strom. Vidět a sám nebyt viděn. Jistě odpovídá to dnešnímu konzumního přístupu. Sám nic nedát, ale přijmout. Raději se na Ježiši koukají v televizi, než jít do kostela. Lidi se nechtějí k ničemu zavázat, Osobní věře v Ježíši mají ještě velmi daleko. To je všechno pravda. A neříkám, že to obrácení je snadno, ale ne každý z nás umí stejně dobře les po stromech. To všechno platí. A to hlavně je, Ježíš takovým lidem musí jít na návštěvu. Tady v Bible dokonce Ježíš říká, dnes, dnes musím zůstat v tvém domě.